څه داسب دي د محدس سره عالم دی دوه ویص واحد او دلیل په دا باندې موږ د چلو کانه فيهما الہات إلا الله لقد صدق الله دا دلیل تمنوع دی دلیل اقناعی مقصد دا چې دلیل ځنیدای او برهان نه دی برهان تمنوع نه دی برهان چاته دلیل ته ایي چې داسه مقدماتنا جوړوي چې مقدمات یې سوي نه پاسه مقدم او tali mulazama kasa dalil burhan burhan za ke burhan e tamannu burhan cha te che mulazama katwi aw butland taliha zahiri ta da tali wi batel tali pes ta wi la do khabar چ عملازه ما هي حوصا شوی کدرې وی زونی او اتلی وې څو د ظاهري ابد بوتلان نه ځای بته کملزما کته یو او بوتلان تال نه وبشي نو یا تالې بتل و کملزما کته نه و دغه قرانه شوی دلی اقناعي وي او دلی زونی ورته وي قرانه شوی نه تر پدې لو كان فیه ما آلیهتم ایلن لفصدتا پا دا آیات چی دائی دا دلیل ایک برحان ندائی دا کلتا جی که ما ملازماتو دا ملازمات لو کانا فیه ما دا مقدم لفصدتا دا ایسا شای د دلیل و دیتا عدود دل مزکی دیاس دا لزم دا لزم قطعین ندائی بلکه دا لزوم چې دا اقناعي دی چی چی بس سرا سرو چی. چی. دا بناق عرف او عادت دی په بناق عرف پچا باندې عادت د است چې تعدد علی هاوی په دې نیو شبیله د لچ په څومره دواشي دایره سروځي فساد رسی نو دغه سره د تعدد علی ها سره فساد د نظام عالم دا لزوم چې دا قطعي نه ده ځکه ک کدی وايي به جانب مخالف احتمال پشه نه عدل تا شتا او فساد عالم د بيان وي ویلي دا ني وڅرې نه ملزمه نه اگر ته فساد د تالې صداي دا دلیله ظاهر ده چې طالبات <سؤال> دا فاصاد کې کې نی باتللای فاصاد فاصاد خو نشتا باتل دی کوي هم لازمات دندو نه دا دا برهان نه دی برهان تمن دلیل دی تمنو وداي خو برهان ته پښه څه شتا اشاره شتا ا برهان مش پريڅو تر کډایو برهان هم دا تر کډایو چې کسا کا تعدد متعدد سنعين ممکنشي تعدد الالهه ممكن شي تمنو ورث ثلاثه ممكن ممكن نه ویله زکات تعدد سرا دا ند لازم چې تعدد رقمي به نه دای دا نه تمنو ورس ثلاثه او تمنو سرا امکان تمانو باطل ده او طالب عدم کسه تعدد الہان سره تمانو ممکنن جی ده طالب سره لازم ده لو تعدد الصانعان لو تعدد الہان لعمکن التمان لكن امکان تمانو او ده یقینی او جو تعدد سره امکانش تا تمانو chale ham mudader shi zaka cha alah chat کسی تا مانو شیمیش دری شرحیتی برحان تا مانو دی که راتی شرحیتی یو خدا سانعانو وی واجی ما یو او بلو دا تا مانو چوی ممکن ممکن دا تا مانو ممکن هی چه مانا او تعلق پیده چی اصره او بل دا اراداتین شی تنشتا تا زاد لشتا بین اراداتین تنشتا تا زاد کده پا چا شده پا مرادین شده پا دا خبر پیش ندیوجنا د ډاټکې لوکانا فیمه علیاتن د تعدد علیہ مستلزم دی چالا امکان تمنو لږه امکانه او چې امکان تمن امکانه تمنو سره لازمه ځکه چې مرادف خونځښت چې تعدد منافید دی امکان تمنو سره برفشت نه تعدد سره امکان تمنو شتا او امکان تمنو چې روغلا نو دغه سره یصات دوا یو یو درمیچا استعمال نه کیږي یو دغه په خلاف استماده نه کوي نه خلافه مفروضه خرسې ځکه امکانه ته مانو چې امکان ته خو فعليته چاسته ته مانو او فعليته تماونو خوش ځکه بیرته مانو چې رشي خو یو داسې چې په بل باندې سره او یو داسې چې ایو ده بل نه عاجز وي ایو عاجز کوبل واچارو ایو خو به واجب شنو واجب شنو هم څه فرض کړی دی د سړی واجب دی ځکه آی د واجب نه دو د چادو د موږ صبح واجب واجب نه شو پته نه کوته خو خلاف مفرض دي او یو د وسره چارو کو به خو یې ماده تاکید کوي دا مې وی کنه نو داغه دلیل قران چې کیم دلیل ذکر دی لو فی ماعاله الا د ټیک په خپل خو دلیل اقناعی دی دا دلیل زنی دائی دا برحان ندائی دلیل تامانو دا خبران خبران تامانو تا پشه صدو دا خبران پنی بکنه ایس دلتا دا اترازینه شیده یعنی چه دا اترازینه وی سشور دا پاشو دا اترازینه چشور اول اتراز داره ومی مذا کرنا او چه دا کی می ذکر کری پا برحان تامانو شمیدوی واجی تا ذکر دری یو خدا ها چه دا علیه ها چوی او بل سره د دبسر اراده نو چې دا غامل ان یاده من غير التمعنه اي مخره اتفاق تو من غير تمنو تمنو درې تئی چتا د درشیم کان تمنو ده زی چې صدا اتفاق کو نه تمنو نشته تمنو نه مول زده مر مر زده مکه تینې نشه می چې دای ترازه زکات وکړ اتفاق بل فلر شه بل فلته زخم بل تمنو نه زخم امکان تمنو وشوي او امکان د تمنو زها وشتاك الاتفاق <تصفيق> <تمانوخ> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو كوبيان كان تتمانخ طبعا امكان تتمانخ نسمع ليه والاتفاق ما جانا غير صرف عفعيليه فعال طبعا وتشي ما ماشي فعاليه اصول سر ما كاينه وخو امكان تتمانخ بيانو وخو امكان تتمانخ سر غاده ملزمه عليه هاسر لهذا امكانو بهاشتا نداي تراشاشا <تصفيق> تفاشا حاول تي ملزمه في ما قال انه يجيو يتفقوا من غير يو او تقولوا الممانعات والمخالفات غير ممكنه اذا داس بلترزاكو شصادات توولا دليل سي تي اي كذلك لازم يشتمادنا كزايد تصق ايو د ايو رادا د حركات زيدوكو ابو له د تكون د زيدوكم او كذا د وصل مرادين سرتا راسي اي زعما د زادا جاء جدا مخالفات او سرا بسرات اشي ده ممنعه ممكن نوي تصاوي ممكن نوي ممكن دا بينا غير ممكن دا دا مخالفات اوتاشاي مو منعاد مو منعاد دا غير ممكن متعدد عليه ها رشي و تمنو دا زك تمنو غير ممكن دا غير ممكن فهمش كي داير متتوج حسابي لدار مش قاشا فرسكري دا دا. دا و داك صاحبي اوكي با غ امور شتا امور ممكنات ممكته محا من Lust ممكته يباني ممكته لع Wit default what's it? There's not onward because the world can't follow AUU because we cannot We don't know what to do such things but it couldn't address we need to tat و刀 how are you? It is مق利 اصبح اصبح واستطيع يتف respond واجه هنالك به consoles دا ویلم ممتاز نیوی استزاح استظام المحلزه کچدا مستظمن محل او مستظمن محل مخالفین او منعات او مقرطات من مخالفین نو میجه چدا منعات مخالفت زکنه ده محل دا ممکن ده چې د امش په حرکت تو څو په حرکت تو خو ځکون اوارز او اوارز دي ممکنات دي نو ممکن شه ترنګ تمنو شه دغره پشه مخالفت نه دي مخالفت په څه څه چې واجب ده ممکن یې د تجربې قدرت واجب لوند دی نش یوه حرکت او سکون دوا سره ممکن شول خو مخالفت پښته جام ممکن جرم او منعاض وای د حرکت او سکون یا محل و غا و ممتن و په داسې مخالفت نه درته ممکن منعاض ذکرې تخت قدرت او ممتن او واجب د انجاز بلګه قدرت لوند دی د نه ني تدامه قدرت نکته دي که تاسو تنافس دي عيزه درخه ثبوت عيزه رغه او نه په قدرت نه نه نه نه په شبيه په دي شي شي د صلاحيت نشطا تدامه خلته او قدرت وخته نه وي په دي د او بل دا څه وشو تعدو ده له دا رشي او انه کان ده تمانو ده بیا دا استعمال اس دې ماده ځې دې او نو د خلاف المفروضه دي سره دې دا تعالق په اراده دمته نيوي دا نقصان خدغه انرژي چې تعاددي علي هاوي رشي بيو دا تعاددي علي هاوي په امر ممکن شروغای لکه مثال حرکت ته زه سکون ده دا امر ممکن نه نو په دا پرو دی وړا د حرکت سره مو د زې سره حرکت الطريقه شي په د بل اراده نه عاد او سکون می و دی چې دا اراده ته تعلق ته په مونطلی وی ا دغه سره دا د ایراده دات نشي کړی متعلق ا وسه زکه چې ټول اجتماع د اجتماد زديګرتی کده مختلفه اراده شي خو لکه یو کاس متواجی ی یو داس نه شي کلا چې په د د حرکت ته زې سره اراده متارقه شي او د جص سره لکه تعلق ته اراده واخد د حرکت د سکون سره هون دی ته دوه اراده ته هغه یيدا اعتراض ده فش دا نه مخشه چې تعلق ته نه ده مخال مخال چې د امرادین امرادین مخال چې حرکت او سکون خالي ته تعلق له اراده کو ورته مختلف اراده چې په د زید د سکون اراده همي دغه کاس دغه وښه اراده چې وکو په زید حرکت حرکتونه د دانشګر ده اراده زشن اول په بل او اېمته نه اجتماع د نوخه حرکتونه دای تر دا خبره کو چه دا آیت سی چه لوکانا فیه ما آلیهات ایلا اللہ لفصدتا داتی یای چه دا سی اشاراتو برحان تمنوتا او پخپلا برحان تمنوتا ندائی موند دا بندسی دلی دایش پدا بندسی هی دلی چه دا برحان ندائی برحان شک متوسطا بینی بی چه بلا سی نبشگر لی یخدا تالیدی وغاسرہ تالیدی پتا ملزماء قطعی بی او بر بطلال تالیحا <سؤال> بی قد لو او لو كان فيه ما على هذا الداد البرهان تمامو ذكر الداد اللي اكن عيل اللي تجربات ومشاهدات تشداس دو كسن تشا قوى او جګاډی درې د مې لیدل درې دی صاحب په پاکستان شي مقصد او ګوربینای سره څو برابرو اغه کله روسو وي نجیب ماندو چې څنګه موږ د نن له دا قصده نه او صدرونو نو خو شړا په کورسوي فراڅو هې په پاتنه دا پیریس کې نه چې تعدد سرع اختلاف دا د ټول خلک عوام دا پیږي او کا محققین او شور خلک عام علما دي دا ټول دا خبره مانی چې تعدد سره اختلاف درولایسته په خبره اگر دې بجنې مخالف په ظاهر دست نو چوکې قران خود خالقه ذهن مطابق وي قران خود از درایم نه چې عوام ها په پوښیو محققین علما ارچت ارچت اغه ذهن وخلې لیک ای ای مطابق ښه تاسو اگر مطابق دلای نو قران دا برحات دليله اقمای ذکر کا دلیله خطا به رہی چونکی دا عوام وه په دا پیږي عوام ته دا پثرسته اده د وژن اختلاف ديږي نو جلو کنه فيه معره لمفسدات پتوړ دي غا نه مطالعه خو دلیل دا برهان نه ده برهان او برهان شکه ملزمه کتې وي ولتم ملزمه بقى کته نه سره څنګه نو کته مو توجه شه لو کنه الا الله لفسدتا دا اده د علیه اثر لازم ک کنا او لو کنه ما مقدم ولو فسد کليشه از فسادنا كيم فساد وخله فساد بالفيل فساد وخلك بالامكاني وخله لا فسدت النظام وعالم دنذك اس من النظام وتش فسيد شنو فسدنا فساد بالفيل زږه تعداد دی علي اسره د نوي او کته چې امکان کاندې فصاد شته به د مرزما کتیدو خو دا دلیل غاب او طلان تلین شته ته جوه طالبات طالبات هم کاندې فصاند زږه ام کاندې فصاد شته دا زکه اسمنو یو رتوي رانګيږي داس مخ روان داس صباح او شکت وای زم اس صباح شکت ازلزلت الارض زلزالا عظيما دارت قداسه اليوم ان السماء كتويه سجيل غير الارض والسماوات مطويه يمين سبحانه وتعالى مش ده چدوه زرايته مرزما کتې او دليل غابو په تعالېه باندې نو کا فصاد نه فصاد بلフィル وخرې نو مرزما کتې نه د خزرین دو شخمخه تا عدود علیه بلフィル د فساد دی بلک زجی علیه د فساد نه وی صداوی ارتفاع کوي مرزما کتې نه او کچریم کاندې فساد خلې مرزما کتې دی بیا ام کاندې فساد بلکو خو دليل نه تلی دابا طالبه تل نه تلی د څنګه نه باطل خو باطل نه ده اختن شو چې امکان د فساد امکان د فساد شته فساد رسی د تسران چې امکان د فساد باطل ده امکان حنسته پدام ځکه شوړ دم امکان د برهان نه ده نه والا پوشانا کلوته لو کان فیما الہاتن الا الله لفسدت حجت اقناعیه ده حجت اقناعی ده کناعت پیږي کناعت پیږي کو اپ صبر کچھ خبر اغاز تو واج از دو واو ز دو واو تا لیلی اذن ملازمه عادیه ده ملازمه چتو مانا عادی منا چې یوشه مقرار کیږي بار بار بار بار ਵਿਚار شي د عادی شوه نو عدد د استیا ته تعدد رسي فساده وی مد د فساد ته د تعداد د الیا وسره دا چې ملزمات د ملزما عادی عدد د استیا علامه ولایک به خطابیت او د خطابیت سره دا لایې کاندو ځکه عادت جاریه جاری ده پس چې باندې به وجود تمامو و تقالوب اند تعدد الحاکم چکل حاکم صویان متدیو آلاما اشیر آلی بکروی لگا پدیک کون لی خدا شیچی وداتا شراح <تصفح> شوی چو والا علا بعض هم بعض غلبا وقو زنی زنی زنی زنی زنی زنی غلامی بکروی و ایلا او کدام اللہ زمان تاعدیل نکنداما چی دلیل اکنعی نبیلے بلکت بطے بلے برحانی بلے لیتون از برستنکان فا اینو بالفساد الفساد بالفنک اے خروجی ما انحادلین دی ز نو فمو جرات تعادل مستنم فساد به فعل در م... تعدد سنت ده ها مسترزم نه ده وی جواز الاتفاق على هذا النظام زکه نظام ده خو اتفاق څه ده جایز ده جتیفاق تاعدت له حوادوی فساد نه ورو غلای او اوی نوید امکان فساد فلا دل علی انتفاه اده پ انتفاه فنثا دلنثا جتی جه فساد نشتا برکه فساد شتا رسیو پدام سکاس مننده بالل نصوص شاهدت نصوص دلالات <سؤال> کو به توی سماعه چې دا زموږ سره نوښته شي ور نظام او دا نظام پرتقو شي او کنه ممکن لمخره نه تاسو په وبالتالي ممکن دی دا امکان دی فساد خوشته به څنګه چې وたり بده به دلالات لري د جنا نه خبره بيشه شا په ژوند